як командувач Центральної армійської групи, мусить мати чіткі директиви. Як бути? Петлюра припалив чергову цигарку і, походжаючи по кімнаті, виклав усе на пальцях. По-перше, не треба під час зустрічі з денікінцями вдаватися до ворожих акцій. Мусимо вести переговори до кінця, хоча б для того, щоб виграти час. Цей процес тривалий і неприємний, але гріх не скористатися дипломатією. «А що робити в разі лобового зіткнення?» – спитав Краус. «Пропонувати денікінцям, щоб вони не займали тих теренів, які вже під нами», – сказав Петлюра. Широкі щелепи Крауса звела Оскома. У своїй військовій практиці він не знав такого терміну, як «пропонувати». Жоден статут не передбачав подібної норми у взаєминах з ворогом. Тобто як пропонувати? – простодушно спитав Краус. Петлюра, вгадуючи генералів скепсис, що межував із насмішкою, зумисне наголосив на цьому слові ще раз. Пропонувати дені кінцям звільнити шлях на тих напрямках, де ми проходимо, аби не стримували нашого руху тим часом провести глибоку розвідку і вивідати все про добровольчу армію, якому стані військо, яка його чисельність, амуніція і таке інше. А якщо котрась із їхніх частин нападе першою, спитав Кравс. що коли ми будемо чекати прихильності від Денікіна, а білі москалі робитимуть свою чорну справу? Ви ж, генерали, не повстанський атаман – щоб не розуміти військової дипломатії, – сказав Петлюра. Під час переговорів регулярна армія не провадить бойових дій. «Ви не знаєте, з яким ворогом маєте справу? – спитав Краус. Біляки рано чи пізно вдадуться до підступу, як це завжди було з Москалем. Один біс – червоний він чи білий? Хіба большевики не обіцяли вам вільної України?» поки німці тримали п'ястука у них перед носом. А ми будемо сперечатися, як поводитися регулярні армії». Петлюра довго мовчав. Відійшов до вікна, дивився крізь шибу, димів цигаркою. Потім, не озираючись, сказав, «У нас є маневр, генерале». «Маневр?» – перепитав Краус. «Так. Коли припече, я пошлю на них ангела із зеленого». Він обернувся до Василя і Соколовського. Зустріч з Петлюрою підохотила Василя. Повернувшись до Горбулева, він почав мобілізувати свою бригаду. У селі було тихо, лише в Радомишлі знову заворушилися большевики, але й вони готувалися до втечі. Під наступом української армії все червоне котилося в напрямку Києва. Стояла світла серпнева днина, коли Василь пішов на сусідній куток Бедилівку до Максима Бедюка. Зноска. У Горбулеві кутки мали назви за прізвищами або прізвиськами їхніх мешканців. На Лапаївці жили Лапаї, на Галдунівці – Галдуни або Галдуненки, на Бедилівці – Бедюки. Утім, на кутку Злодіївка не було людей із прізвищем злодій. Максим саме чистив врушницю, поки село порилося на городах. Сиділи, радилися, згадали про Матея Мазура, котрий ніде не показував носа після того, як убили Дмитра. Може, і його спіткала якась халепа. «Днями буду в Пилиповичах», – шурував шомполом Максим, «то щось рознюхаю». А ти, отамане, теж держи носа за вітром, бо народ тепер невірний пішов. Ох і невірний!» Крутив головою бедюк, аж у шиї тріщало. Десь на шляху заторохтіла підвода. У хату заглянув Тиміш Корч. «Ходімо, діло є!» – покликав Василя на двір. «А тут не можна?» Не ходімо!» «Скажеш спасибі!» На шляху стояла підвода. Їздовий сидів за віжками, ще двоє курили біля воза. «Свої хлопці», – сказав корч, – «один із торчина, а двоє з Головина. До нас у бригаду просяться». Василь задоволено кивнув. Їхнього полку день у день прибувало. А які молодчаги! Один потис Василеві руку, наче в взяв. Держить, сміється і не відпускає. Здорові були пане Отамане. Другий ударив його ззаду в потилицю, гирею. Кинули непритомного навоза. Їздовий ляснув батогом по конях. Максим Бедюк відклав рушницю і вийшов на вулицю. Він побачив лише хмару куряви, що котилася за підводою. Бедюк знизав плечима і пішов до хати. Василя завезли аж у Радомашль. Часу на допити не було, комуна розбігалася. Поставили до червоного липкого від крові муру. «Ну, що скажеш нам напослідок, сакольчик?» Зшмургав носом ставний чорнобровий комісар-скороходов. «Карти Картини б з нього писати, якби не блищали ніздрі». «Носа три, сказав Василь. Скороходов заважав йому думати. Василь хотів багато чого згадати. Він десь читав, що в людини, коли вона помирає, перед очима за одну хвилину пропливає всеньке її життя, що вона може побачити своє минуле, як на долоні. І тепер він хотів згадати щось дуже хороше про свою маму Явдоху, яка втрачала за цей рік уже третього сина. Хотів згадати батька Тимофія – Гропашного начальника штабу своїх синів. Хотів побачити живого ще брата Степана, котрий пішов у священники і тепер може відспівати всіх трьох братиків разом, але не може взяти до рук шаблі. Василь хотів востаннє побачити своїх рідних сестер Віру, Ганю, Устинку і найменшеньку Сашу, яка ступила на гостру як бритва стежку братів. Хотів згадати найвродливішу в світі жінку Надю Круглецьку, колись Дмитрову, а тепер його, його, його дружину. Згадати те, що стане таємницею їхнього роду. Василь хотів побачити малого Євгенка, хоч ніколи не дізнається, що того наречуть його Василевим, а не Дмитровим сином. Він силкувався усе те згадати та заважали інші думки, що знагло накочувалися на нього. Про чорну зраду Тимоша Корча, про Матея Мазура, хоч Василь ніколи не довідається, що саме Матей застрелив Дмитра крізь вікно, і ця таємниця стане явною, як будь-яка правда –